Huszadik fejezet Ha Miss Bowers azok közül a nők közül való lett volna, akik élvezni tudják, ha szenzációt keltenek, most örülhetett volna. Rész ezredes arcán véghetetlen meglepődés és csodálkozás látszott, amint kezébe vette a gyöntsort. Ez végtelenül különös dolog, mondta. Lenne szíves megmagyarázni, Miss Bowers? Szívesen, hiszen ezért jöttem. Miss Bowers kényelmesen elhelyezkedett a legközelebbi karosszékben. Kisé kényes a helyzetem, persze. A család rettenetesen fél a botránytól. Bíznak a titoktartásomban, de a körülmények oly szokatlanok, hogy nincs más választásom. Ha nem találják meg a gyöngyöket valamelyik kajütben, átkutatják az utasokat. És ha meglelik nálam a gyöngy sort, az igen kínos helyzetet teremtene, és az igazság előbb-utóbb is napfényre kerül. Kérem, Miss Bowers, ön vitte el a gyöngysort vagy nem? Én? Dehogy? Miss von Schiller vitte el. Miss von Schiller? Igen. Ő nem tehet róla a szegény, de kleptomániás. Különösen égszereket szeret összeszedni, ezért vagyok tulajdonképpen mellette állandóan. A betegsége csak a féle képzelt idegesség. Nagyon vigyázok, és szerencsére jó idő óta nem történt már semmi baj. Csak figyelnem kell, ennyi az egész. Amellett, ha valamit elvisz, mindig ugyanarra a helyre dugja el. Az egyik pár haris nyájába tekeri be, így aztán könnyű megtalálni és visszatenni, legtöbbször észrevétlenül. Minden reggel megnézem a haris nyáját. Nagyon éberen alszom, és a kettőnk szobája között lévő ajtó állandóan nyitva van, akárhol szállunk meg. Hallom, ha fel kell, ilyenkor utána megyek, és visszakísérem az ágyába. Hajón ez persze nehezebb, de éjszaka különben is ritkán jut az eszébe, hogy fel kelljen és elvigyen valamit. Inkább nappal szedi össze, amit meglát. A gyöngyöt azonban különösen szereti. Hogyan fedezte fel, hogy nála van a gyöngy sor? Ma reggel megnéztem a harisnyáját, benne volt. Azonnal ráismertem. Tudtam, hogy ki ér. Egy szó nélkül elindultam, hogy visszategyem. Hát, ha még nem is vette észre Mrs. Doyle, hogy hiányzik. De az ajtó előtte Stuart állt, és mondta, hogy gyilkosság történt, és hogy senkinek sem szabad bemennie. Megvoltam ijedve, de még mindig reméltem, hogy sikerül idején visszacsempésznem. Elhihetik, hogy nagyon kellemetlen órákat töltöttem, egyre azon gondolkoztam, mi lenne a helyes. Tudják, nagyon régi és exkluzív család az övé. – Feltétlenül be kell tenni a dolgot a lapokba? – kérdezte aggodalmasan. – Az a körülményektől függ – mondta az ezredes. – De megtesszük, amit őlünk telik. – És Miss von Schiller, ő mit mond? – Természetesen letagadja, ha kérdik. Mindig így tesz. Azt mondja, hogy valami rossz indulatú szemétette a harisnyába. Ha rajta kapom valamin, olyan szeliden megy vissza az ágyába, mint a bárány. Azt mondja, hogy csak a holdat akarta megnézni. És tud Miss Robson erről a betegségről? Nem, nem is sejti. Az édesanyja persze tudja, de mert Cornélia olyan egyszerű teremtés, jobbnak látta, ha nem izgatja vele. Én pedig most is el tudnám látni a munkámat egyedül is, tette hozzá nagy önbizalommal Miss Bowers. Nagyon szépen köszönjük, mademoiselle, hogy azonnal hozzánk sietett. Hajold meg, poáró. Kérem, úgy gondoltam, ez a legjobb, amit tehetek. Jól tette? Miss Bowers, mondta a rész nagyon komolyan, most, hogy egy gyilkos van körülöttünk, lenne még egy kérdésem. Szeretném, ha egészen nyíltan felelne. Ha Miss von Schiller idegzete ilyen súlyos hibát mutat, nem lehet feltenni, hogy. hogy gyilkosságra is képes? Miss Bowers azonnal felelt, szokott nyugodt hangján. Dehogy kérem, szó sincs róla. Elhihetik nekem, ha mondom, a légynek sem tudna ártani. Olyan határozottan beszélt, hogy nem volt helye semmiféle kételkedésnek. Poáró csak halkan és félénken kérdezte meg, és nem süket a hölgy? Egy kisé minden esetre nagyot hal, monsieur Poirot. Nem feltűnő a dolog, úgy értem, ha beszél hozzá, nem benni észre, de gyakran nem hallja meg, ha belépek a szobájába. Gondolja, hogy meghalhatta, amint Mrs. Doyle kajutjében jár valaki? Nem hinném. Az ágy a kajut túlsó falánál van. Nem tudom elképzelni. Köszönöm, Miss Bowers. Lenne szíves most visszatérni a többiekhez az ebédlőbe? kérdezte az ezredes, és udvariasan kinyitotta előtte az ajtót. Utána nézett, amint végigment a fedélzeten, és benyitott az ebédlőbe. Poirot felvette a gyöngycsort. Hát ez hamar ment, viccentet rész. Micsoda nyugodt hidegvérű teremtés. Bizonyosan el tudta volna még titkolni a dolgot, ha úgy látja jónak. Mégsem tudom egészen elhinni, hogy az öreg asszonytól nem tel neki egyéb is, ha ez kitelik. Nem bízhatunk meg teljesen az ápolónő szavában. Nagyon elkötelezett a család felé. Poirot egyetértően bólintott. A gyöngy vizsgálgatta futtatta az ujjait rajta, a szeme elé emelte. Azt hiszem, az öreg hölgy vallomásának egy része mégis igaz. Kinézett a szobájából, és látta Rosali otterborn -t. De nem hinném, hogy bármit vagy bárkit hallott volna Linet Doyle kajütjében. Szerintem épp azért lesett ki a szobájából, hogy belopakodhassék Madame Doylehoz és elhosszassa a gyöngyöket. És... Akkor látta meg Rosali otterbont. Igen, bólintott Poirot, épp az anyja eldugott italos üvegét dobta a vízbe. Részezredes rámerett. Mi csoda? Így hát a dolog. Szegény kislány. Bizony, nincs valami vidám élete. Örülök, hogy megszabadult a gyanútól. Ő látott vagy hallott valamit? Megkérdeztem, húsz másodpercig hallgatott, aztán tagadóan felelt. Úgy? Úgy? Rész elgondolkozva szólt. Ha a Linett csak ugyan egy óra tíz perckor ölték meg, miután mindenki aludni ment, nagyon különösnek találom, hogy senki sem hallotta a lövést. Biztosíthatom, egy ilyen kis pisztoly nem csap nagy zajt, de a hajón teljes volt a csend, még azt a kis pukkalást is hallani lehetett volna. Viszont számba kell vennünk, hogy a mellette lévő egyik kajut üres volt, mert hiszen a férje Beszner doktor feküdt, a másik szomszéd pedig a süket Miss von Schiller lakik. Most már nem marad más, mint... Elhallgatott, és várakozóan nézett Poirot felé. Az felelt. Mint a másik szomszédja, a hajó túlsó oldalán, Pennington. Valahogy mindig hozzátérünk vissza. De most nem bánunk kézzel vele. Ó, már alig várom. Most egyelőre kutassuk át a hajót. A gyöngysor megkerült ugyan, de Miss Bowers bizonyosan nem fogja ezt senkinek megmondani. Igen, a gyöngyök. Poáró újra felemelte a gyöngycsort, és a világossághoz hajolva gondosan megvizsgálta. Meg is nyalogatta egyik-másik szemet. Aztán óvatosan megpróbált beleharapni, végül sóhajtva letette az asztalra. Kedves barátom, mondta, van itt még bonyodalom. Nem vagyok ugyan szakértő, de volt már dolgom gyöngyökkel, és tudom, mit beszélek. Ez csak ügyes hamisítvány.